Ну, і сама книга досить важка, кілограмів з вісім, не менше. «Церковна Біблія. За нею проводилося богослужіння. Я понуро глянув на Мурата. Де ж її шукати, га? За цей час вона могла попливти бозна куди, навіть за кордон. Отже ж собача справа, га?» Мурат відпив із келишка. «Отож домовилися, – сказав він недбало. Ти знаходиш цю книгу». «Домовилися? – вражено глянув я на нього». «Послухай, шефе!» «Ну, зроби це для мене», – здався Мурат. «Врешті-решт, кому ще я можу доручити цю справу?» «Ти один з найкращих моїх людей. Ти робив неймовірні речі». «Як з цією справою на Лазуровому березі», – закивав я. Мурат і трохи не збентежився. «І з цією теж. Виконана вона блискуче». Хоч і не без шуму, звичайно. І крім того, ти маєш яку-не-яку, -яку, а освіту. Скільки ти навчався на історичному? Два курси, тон йому відказав я. Третім, на жаль, був коридор. От бачиш, вигукнув Мурат, людина з вищою освітою, історик. Ну то як. Я підвівся. Та зроблю, зроблю. Якщо ця книга не попливла на захід, то я її знайду. Простягнув руку Муратові. Держи кардан. «І треба ж було мені заходити до тебе саме сьогодні, і не забудь з'явитися в службу безпеки», – гукнув Мурат, коли я вже був на порозі. «Може вони почнуть морочити тобі голову? Дискваліфікація, переведення в командос, то задзвониш мені, гаразд?» «Та гаразд», – утомлено буркнув я, зачиняючи за собою двері. Я застромив парабеллума в кобуру, тоді наглухо застебнув куртку і неквапом пройшов попід аркою. Пікап стояв у притул до хідника, фари були погашені, за кермом не було нікого. Ті йолопи так зраділи, загнавши мене у той двір, що не виставили жодного прикриття, бодай про всяк випадок. Мій Вольво стояв тут таке попід узбіччям. Я байдуже глипнув на нього, цю машину довелося викрасти з-під готелю Дніпро півгодини тому. Ну, та це ще не кінець. Багато кому цього вечора доведеться поплатитися за право зватися господарем життя і за інші ще паскудніші речі теж. Я почвалав на той бік вулиці, перетнув сквер і поминувши минувши декілька кварталів, вийшов на широкий, яскраво освітлений проспект. Тут було завізно, люд плив рікою, авто гальмували перед світлофором, а тоді з ревом і гарканням кидалися в темряву неначе стадо монстрів. Я поминув кінотеатр і, звернувши в вуличку, побачив неонові літери, які бігли по колу. Кабаре червоний гном, було написано. Недбало штовхнувши скляні двері, я ввійшов до середини. Якийсь молодок з цинічним вузьким лицем заступив мені дорогу. Слиш? сказав він, оглядаючи мене з ніг до голови холодними світлими очима. Чувак, ти вроді не туди попав, а? Я посміхнувся. Мої бляклі джинси й вичевгана шкірянка не викликали довіри. Через наступні двері прослизнула велична постать Георга. Він був у темному костюмі з метеликом. «Ну-ну», – сказав він, заступаючи з собою того молодика, – «це новий чоловік, ще не зовсім дресирований». Я з цікавістю глянув на молодика, той облизнув губи й про всяк випадок відступив на крок. «Гаразд!» – неохоче буркнув я, проходячи до Кабаре. «Живи!» В залі було геть незлецьке. Плив тютюновий дим, пахло парфумами і дорогим коньяком. Я підійшов до бару і, вирішив на стілець, замовив Бренді. «Тебе пасуть!» – буркнув гладкий Йосько, ставлячи переді мною келешка. «Якісь не наші. Вони приїхали пікапом?» – поспитав я, смакуючи Бренді. «Лада Самара!» – сказав гладкий Йосько. Півгодини тому. «Багацько?» – продовжав я допитуватися. «У п'ятьох», – сказав Йоска, одвертаючись. «Садюги! Професійні команди із тих, котрі більше п'яти років не живуть». Я допив із келешка і, добувши пачку кемелу, з утіхою запалив. Либонь мене справді бояться, коли спорядили на лови аж декілька груп бойовиків. Я похитав головою». Десь у цьому величезному місті сидить чоловік, до якого тягнуться всі нитки заплутаної темної справи, що її доручив мені Тартар. Він знає, що я за один, що я вже сливе дотягнувся до нього і скоро за загребу за горлянку, і влаштовує на мене справжнісіньку облаву.